Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wasayyi'ati a'malina Man فلا falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha inallahu wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh <tuh>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 Alhamdulillah. Saya kita bersyukur. kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat dan di antara nikmat Allah Azza wa Jalla yang sangat besar adalah nikmat al-ukhuwah fil kita bersaudara karena Allah Azza wa Jalla. Al-hubu fil kita saling cinta karena Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mengikat antara kita kecuali agama Islam, kecuali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kepentingan-kepentingan tertentu dari kepentingan-kepentingan duniawi. Ikwan fil din rahimakumullah. Adanya ukuh wafilah akan menumbuhkan berikutnya at-tazawur saling mengunjungi, fiklah karena Allah Azza wa Jalla. Dan ini apa yang kita rasakan pada kesempatan ini, kita bertemu di tempat ini, kita saling mengunjungi. Karena ikatan iman Karena ikatan islam Bukan karena Kepentingan-kepentingan yang lain Dengan itu kita mengharap bahawa Amal kita Perbuatan kita Berkumpul Dan saling mengunjungi Karena Allah Azza wa Jalla akan mendapat Pahala di sisi Allah Azza wa Jalla di samping keutamaan talabul ilm Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'an Al-akhiratu yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu illa muttaqin orang-orang yang saling mencintai Pada hari itu nanti Ya'ni di hari kiamat Sebagian mereka menjadi musuh Bagi yang lain Illa al-muttaqin Kecuali orang-orang yang bertakwa Di dunia ini banyak orang yang Disatukan karena kepentingan-kepentingan Seseorang berteman dengan yang lain Terkadang karena Murni urusan duniawi Dia menguntungkan bagi saya Dan saya menurut dia menguntungkan baginya Entah Dalam bentuk harta benda Atau dalam bentuk jasa Atau dalam bentuk Pangkat Yang dianggap akan bermanfaat Suatu saat nanti atau kepentingan-kepentingan yang lain Tapi semuanya itu Tidak akan kekal Semuanya itu Akan berakhir Dengan berakhirnya kepentingan itu Lihatlah dengan mudah Sebagai contoh Orang-orang yang bersatu karena Kepentingan politik Bagi mereka Tidak ada Musuh yang abadi Ataupun kawan yang abadi Bagi mereka adalah Yang ada kepentingan yang abadi Kawan bisa menjadi lawan Dalam sesaat Begitu pula sebaliknya Lawan bisa menjadi kawan dalam sesaat Semuanya tergantung dengan kepentingan yang bagi mereka menguntungkan. Ikhwani fi din rahimakumullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan: "Wakat saurat mu'ahatul nas' ala amri dunya, wadzalika la yujdi minallahi Allah shay'a dan jadilah hubungan persaudaraan antara manusia pada masa-masa ini karena hal-hal yang sifatnya duniawi wa yujdi minallahi syai'a dan hal itu tidak akan bermanfaat sedikit pun di sisi Allah azza wajal tidak akan memberi manfaat bagi mereka kalau dahulu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan mengatakan semacam itu yang itu di masa yang tidak jauh dari masa kenabian. Bagaimana dengan kondisi kita di masa ini? Betul betul nyata. Di hadapan mata kita Betapa banyak Kepentingan-kepentingan Yang itu menjadi Landasan persaudaraan Ingatlah firman Allah tadi Al-akhdillahu yawma'idin ba'duhum li ba'din adu Justru di hari itu orang-orang yang saling Mencintai akan menjadi orang-orang yang saling bermusuhan Karena dasar hubungan mereka Bukan lillah, bukan fillah Tapi karena kepentingan-kepentingan <tuh> Kecuali orang-orang yang bertakwa Kepada Allah Azza wa Jal Itulah yang akan tetap kekal dan langgeng Hubungannya sampai hari kiamat yang mereka bersaudara karena Allah Azza Jalal, karena takwa. Takwa menjadi landasan dalam persaudaraan, bukan karena yang lain. Saya berteman dengan dia kenapa? Karena dia akidahnya lurus, karena dia manhajnya benar, karena dia rajin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla walaupun tidak pernah saya punya hubungan dengannya dalam urusan-urusan duniawi nah inilah al-hubbu fillah inilah al-hubbu fillah hubungan yang dilandasi karena din karena agama Hadirin kegiatan rahimakumullah Itu hubungan yang kekal abadi sampai hari kiamat kelak Bahkan mereka akan tetap saling membantu mereka akan tetap saling menolong sampai di akhirat kelak bukan hanya ketika mereka di dunia Dalam hadis syafaat ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang orang-orang yang beriman salihin orang-orang yang saleh ketika mereka melewati as-sirat jembatan kemudian sebagian mereka selamat maka mereka pun mencari-cari teman-teman mereka di mana fulan di mana fulan ternyata sebagian dari teman-teman mereka telah jatuh Di dalam jahannam Maka Mereka yang selamat pun Akhirnya minta kepada Allah Untuk dapat Memberikan syafaat kepada mereka Yang telah jatuh dalam jahannam Wahai Rab Dahulu mereka sholat bersama kami Dahulu mereka teman-teman kami Ibadah bersama kami Kini mereka telah jatuh dalam neraka jahannam Maka mereka mohon kepada Allah Agar diberi izin memberikan syafaat ah Kepada mereka yang telah jatuh dalam neraka jahannam Sehingga mereka dapat mentas Keluar Dari neraka jahannam Subhanallah Betapa nikmatnya Al-Hubbubillah sebuah hubungan Persaudaraan yang betul-betul sangat kuat Hubungan yang setia Sejati Sampai di hari kiamat Tetap berusaha untuk membantu teman-temannya Tidak rela bila teman yang jatuh Dalam neraka Inilah buah daripada -Hubbubillah. Cinta kerana Allah SWT Lihatlah kula buah al-hubbu fillah Yang terjalin di antara para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in Antara al-muhajirin wal-ansar Dan antara sesama mereka Al-muhajirin Begitu pula sesama mereka al-ansar Hubungan-hubungan Yang betul-betul didasari dengan iman lebih nyata antara mereka Muhajirin dan Ansar Kisah-kisah Yang diceritakan dalam buku-buku sejarah Menggambarkan kepada kita Bagaimana ketulusan Al-Hubbullah Yang membuat mereka rela berkorban Demi Atau sebagai buah daripada kecintaan karena Allah azza wajalla. Semuanya adalah dan fillah karena Allah, di jalan Allah. Ikwanu fiddin rahimakumullah. Sehingga kita dapati di antara mereka sampai merelakan untuk memberikan sebagian hartanya untuk orang-orang muhajirin yang baru saja hijrah meninggalkan sanak famili Meninggalkan karib kerabat Meninggalkan negeri yang dicintai Tidak membawa kecuali apa yang bisa mereka bawa Dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul Dan menyelamatkan agama Maka orang-orang ansar Yang kedatangan tamu-tamu mulia Mereka para muhajirin Karena mereka telah terikat al-hubbu fillah dengan orang-orang muhajirin Mereka pun menyiapkan Apa yang mereka mampu Apa yang mereka bisa Yang punya kebun Sebagian kebunnya ditawarkan Untuk orang-orang muhajirin Bahkan sebagian lagi Siap menceraikan istrinya Kalau Seorang muhajirin tersebut Siap menikahinya Pengorbanan yang luar biasa Sulit tergambarkan Namun itu suatu kenyataan Oleh karenanya datanglah dari Allah Azza wa Jal satu pujian Yang Allah abadikan dalam Al-Quranul Karim Wal-lazina tabawa uddara wal-iman Yuhibbuna man hajar ilayhim Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utuh wa yu'athiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasaasah wamay yuqashu hafsihhi faulaika dan orang-orang yang menempati ad-dar wal iman yaitu ayatsarif kota Madinah yuhibbun man haajara mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka wala yajiduna fi sudurihim haajah mereka tidak punya hajat dan kepentingan Dengan apa yang mereka berikan Kepada muhajirin Melakukan suatu pengorbanan Tanpa pamrih, Tidak ingin imbalan Tidak ingin Imbal balik Bantuan Baik tenaga Atau pemberian Sama sekali la yajiduna fi sudurihim haajah mimma autu tidak punya hajat sama sekali tidak punya kepentingan dari harta-harta duniawi wa yu'thiruna 'ala anfusihim dan mereka betul-betul yu'thirun -betul mendahulukan isar mendahulukan kaum muhajirin 'ala anfusihim daripada diri-diri diri mereka sendiri Walaukan bagi mereka walaupun mereka sendiri sangat membutuhkan lihatlah apa yang membuat orang-orang anshar siap berkorban rela berkorban dengan ketulusan dan ikhlas tanpa ingin mendapatkan imbalan sama sekali tidak lain itu karena iman tidak lain karena ikrar mereka dalam perjanjian yang itu telah mereka imani sebagai suatu kewajiban mereka siap menampung kaum muhajirin yang berhijrah sebagai konsekuensi daripada keimanan mereka mereka jujur dalam iman mereka wujudkan dalam kenyataan orang-orang ansar radhiyallahu anhum ajma'in maka Allah azza wajalla memuji mereka dan mengatakan wamay yu qashahnafsih faulaika muflihun dan barang siapa yang dilindungi dari sifat kekikiran dirinya faulaika humul muflihun maka merekalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan kikir mereka tidak punya dan tidak ingin pula menerima Atau mengharapkan balasan Betul-betul sifat mulia Yang ada pada kaum ansar Mereka telah terlindungi Dari kekikiran Dengan Murah hati Dengan ketulusan Apa yang bisa mereka berikan Sungguh mereka menjadi orang-orang yang muflihun Beruntung Sangat beruntung Dunia dan akhirat mereka Ahibati billah rahimakumullah Inilah suatu gambaran yang nyata Buah daripada al-hubbu Cinta karena Allah Membuat mereka melakukan hal-hal yang Sulit digambarkan Adapun Orang-orang yang tidak memiliki Al-Hubbu fillah Dan Cintanya bukan Karena Allah Mana mungkin mereka mau berkorban Lihatlah Orang-orang yang punya kepentingan Apakah kepentingan politik Atau kepentingan pribadi Kelompok Dan lain-lain Ketika ingin memberi Selalu saja dia pikirkan Apa Simbal balik daripada Pemberian ini Apakah pemberian ini Akan menguntungkan Atau tidak menguntungkan Ketika telah diberikan Senantiasa menunggu Suatu balasan Bahkan tidak jarang dari mereka setelah memberikan mengungkit-ungkit pemberian sebagian lagi bahkan tidak malu untuk minta kembali suatu pemberian lihatlah apa yang terjadi di tengah umat tersebut gambaran nyata bagaimana suatu hubungan yang bukan karena Allah Betul betul memalukan. Ikhwan fi din azzaikum Allah. Seorang Muslim tentunya akan berusaha menjalin hubungan ini karena Allah demi menggapai berbagai keutamaan dari Allah Azza wajall. Selalu ingat bagaimana Nabi menghasung, bagaimana Nabi saw menganjurkan terjalinnya al-mahabbah fil Ingatlah hadis Nabi saw. Di mana beliau mengatakan dari wayat al-Bukhari, "Sabatun yudilluhum Allah fi zillihiy. Yom ala zillah illa zilluh." Tujuh golongan manusia yang Allah akan menaungi mereka fi zillihiy dalam naungannya, iaitu yani dalam naungan arsh. Bagaimana pada riwayat yang lain? Yaumal la Awwalillah illadillah. Di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Siapa tujuh golongan itu? Salah satu di antara mereka adalah Warjulani Ta'abbafilah Ijta'aa' Alih wa Ta'farqa Alih. Warjulani Ta'abbafilah. Dan dua orang yang saling cinta Karena Allah Saling Cinta karena Allah Bukan karena hal yang lain Ijtama' alaih Mereka berkumpul Mereka bertemu Mereka saling berhubungan Mereka saling berkunjung Di atas Kecintaan karena Allah itu Seandainya pun tidak ada maksud apa-apa kecuali dalam rangka al-hububillah, mereka akan saling menyapa, mereka akan saling berkunjung. Wa tafraka alaih dan keduanya juga berpisah karena itu. Diterangkan oleh para ulama maksud daripada berpisah di sini ya'ni Sampai pun Kematian datang Memisahkan mereka Mereka masih Berhubungan karena Allah Azzawajal Sampai mati Mereka mati Di atas al-mahabbah Rasa cinta karena Allah Azzawajal Hubungan terus terjalin Selama hidup mereka sampai mati dan bahkan nanti di akhirat pun seperti yang tadi kita sebutkan mereka akan saling berhubungan. Inilah salah satu motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa tergib, penyemangat agar kita betul-betul ikhlas dalam menjalin hubungan persaudaraan di antara kita. Bila kita menghendaki suatu pahala besar Yaitu Dinaungi oleh Allah Azza wa Jal Di hari yang tiada naungan Kecuali naungannya Di padang mahsyar kelak Di saat manusia kepanasan Karena panasnya terik matahari Yang begitu dekat Justru orang-orang itu Mendapat naungan dari Allah Azza wa Jal Apa sebabnya Sesuatu yang sebetulnya tidak sulit secara teori cinta karena Allah mudah-mudahan Allah pun tidak menjadikan itu sesuatu yang sulit bagi kita dalam praktek mudah-mudahan Allah azza wajalla memudahkan kita untuk melaksanakan hal itu dalam hadis yang lain Nabi bersabda pada hadis qudsi Wajabat mahabbati lilmutazawirin fiyya telah tetap kecintaanku bagi orang-orang yang saling berkunjung karena aku. Almutahabbin fiyya yang saling cinta karena aku. Disebutkan pula oleh Rasulullah sallallahu dalam sebuah hadis Bahwa ada seseorang Hendak Mengunjungi Saudaranya Bila karena Allah Maka Allah mengutus Malaikat Yang menyerupai manusia Malaikat itu pun bertanya Kepada orang itu Engkau hendak kemana Dia pun mengatakan Aku hendak kedesa yang di situ ada saudara saya ingin mengunjunginya kata malaikat apakah engkau punya suatu yakni jasa terkait dengan jasa hubungan karena jasa dengan dia maka dia pun mengatakan tidak saya hendak ke sana benar-benar Karena Allah Azza wa Jal Karena saya Cinta dengannya karena Allah Maka akhirnya malaikat itu pun Mengatakan yang sesungguhnya Sesungguhnya aku adalah utusan Allah Kepadamu Untuk memberikan kabar Kepadamu bahwa Allah mencintaimu Sebagaimana kamu mencintai dia Bisyarah, kabar gembira yang luar biasa. Allah Azza Wajalla secara khusus mengutus malaikatnya untuk memberitakan kepada dia bahwa Allah mencintainya. Kabar yang sangat menyenangkan. Ikhwani Fidinul Rahimakumullah, adakah di antara kita seseorang yang dapat memastikan bahwa Allah mencintai kita? Tidak ada. Kita semuanya adalah orang-orang yang berusaha Untuk meraih cinta Allah kepada kita Dengan amal yang kita lakukan Tapi Sampai sekarang Dan sampai kita mati Kita Belum bisa memastikan apakah benar Kita ini sudah dicintai oleh Allah Azza wa Jal Maka apa yang ada dalam hadis tadi berupa berita langsung dari malaikat Allah, dari Allah Azza wa Wajalla bahwa Allah mencintainya berita yang sangat menggembirakan. Kalau tetap orang itu istiqamah, maka tentulah masuk akan akan masuk ke dalam al-jannah. Ikhwan wfidin rahimakumullah untuk itu maka kita. Selaku seorang muslim Mesti berusaha Membersihkan niat-niat kita Mengoreksi Dan mengevaluasi Apa yang ada Di dalam diri-diri kita Yang tersimpan dalam kalbu kita Apakah kita terhadap Sesama muslimin Sesama kita Telah benar-benar Mengikhlaskan Dalam kecintaan kita kepada mereka atau tidak. Betulkah semuanya sudah karena Allah atau belum? Atau seolah-olah karena Allah tapi sesungguhnya terselip di sana sesuatu yang bukan karena Allah? Sebagian ulama mengatakan tanda bahwa kamu senang dengan seorang karena Allah kesenangan dan kecintaan itu tidak akan bertambah ketika dia menguntungkan kamu dalam urusan duniawi dan kecintaan itu tidak akan berkurang ketika dia merugikan kamu dalam urusan duniawi, murni karena urusan dunia bedahalnya kalau itu terkait dengan din maka tentu urusannya menjadi berbeda Adapun karena murni perkara duniawi tidak ada sangkut pautnya dengan din maka sebagai suatu tanda bahwa kita benar-benar karena Allah urusan-urusan itu tidak menambah kecintaan kita kepadanya dan tidak mengurangi kecintaan kita kepadanya. Demikian yang disebutkan oleh para علماء رحمهم الله لمن قانا حباتك الله رحمكم الله